Навесні серед них було багато дітей. Два чоловіки присипали землею тіла, а пан пантелеймонь того ж дня їхав за іншими. І навіть така оперативна робота не могла позбавити село від запаху смерті. З настанням потепління ставав нестерпним трупний сморід. Новий голова колгоспу Сушко Олександр Сергійович, розуміючи, що посівну компанію не провести з такими слабкими людьми, якимись чином зміг організувати обіди для колгоспників. На обіди у великому казані варили кукурудзяну кашу, іноді пшоняну, бувала навіть юшка, подоба страви, в якій плавало кілька зерен пшениці. До страв додавався шматочок хліба. Видавали на обід почербачку, за яким шокувалась черга. Шли на роботу усі, хто міг, хто ледь тримався на ногах. Бо там була не тільки робота а й надія на порятунок. Діти четвертого класу кидали навчання і йшли працювати на рівні з дорослими. Олександр Сергійович налагодив харчування у школі. Там почали давати дітям шматочок хліба і капусняк, але все одно батьки відправляли старшокласників на роботу у колгосп. Доводилося приймати всіх охочих, хоча й умови стали жорсткішими. 8 квітня були затверджені тимчасові правила трудового розпорядку в колгоспах. Згідно з ними запроваджувалися каральні санкції у вигляді штрафу до п'яти трудоднів або й виключення з колгоспу за невихідну роботу. Також заборонялася робота поза колгоспом без дозволу його правління. Лупіков, ознайомившись із тимчасовими правилами, одразу ж поїхав під водою селом, Разом із головою сільради, щоб вилучити у людей жорна, ткацькі верстати, борони. Нічого не повинно лишитись такого, що відволікало б від колгоспної роботи, пояснював він людям. До варі Лупіков не навідався, не кулгосниця, тож у неї залишились батьківські жорна. У Ольги їх відібрали, тому вона часто приходила молоти на варених. В основному сестри подрібнювали на борошну порожні початки кукурудзи і тирсу з дерев. Використовували і лошпинні картоплі. Все, що можна було, перетиралося, змішувалося, додавалася полова або крихітка борошна і пеклися коржики-маторжаники. А щоб не так розпадалися, призвичайлись додавати потерту кору липи. Тоді вони хоч якось тримали форму. Маторжаники неможливо було розжувати – тому доводилося відкушувати і одразу запивати водою, щоб проковтнути. Ольга іноді приносила борошно, яке по трошечку додавали у страви. Ледь скресла крига на озері. Люд посунув туди. З крижаної води діставали мідії. Андрій приносив їх варі. Сам підсмажував на пательні, щоб вони розкрилися, і витягав справжнє м'ясо. Варя сама не їла мідій. Це лишала дітям. Їм варила суп, бовтанку з картопляного лушпиння, зафарбовану борошном, а іноді й краплею справжнього молока. Люди з надією чекали на прихід вісни, але ослаблений організм багатьох, хто пережив зиму, не витримував таку їжу. Вони мерли, не дочекавшись ані зелені, ні жаданої гродини. Протягом голодної зими з'їли запаси до решти, тож скрутно було всім. Ловили... В капкани усяку живність, але до весни не залишилось навіть ворон, не кажучи вже про горобців, яких давно виловили під стріхами. Варя боролася за кожен день життя своїх дітей. Залишаючи їм харчі, вона, потий від Андрія, терла стебла соняшників, які завалялись на городі, запарювала і їла. Страва не мала смаку, але й не була гидкою. Іноді вона варила дітям по кілька зерен пшениці, які колись дала сестра, розуміючи, що навіть в одній зернині може триматися ціле життя. Ті, хто ще залишився живим, з нетерпінням чекали весни, а вона десь запарилася. Дивись, що я вам принесла. Ольга із задоволеною усмішкою поклала турбинку на стіл. «Тут картопля, щоправда, приморужена, бо перезимувала в землі. А ще там хвостики буряків». «Де ти взяла?» – здивовано запитала Варя, розкриваючи торбинку. «Почали орати землю, і з ушкодового зволив збирати картоплю й буряки, які залишились у землі», – пояснила сестра. «Ти б бачила, скільки людей повзає по полю? Ми з Іваном хлопців підняли й побігли усі туди, як бачиш недаремно». «Я навіть не знаю, що сказати». Варя розгубилася від такого багатства. Тепер розкажу рецепт нової стварави. Від людей почула. З картоплі можна зварити дітям ріденький суп, а лушпиння передерти, додати початки з качанів кукурузи, потовкти все разом і можна пекти ліпеники. Щоправда, вони розпадаються і ракуваті на смак, але ж можна додати липкої кори липи. А якщо потерти хвостик буряка, то вийдуть солодкі гладки. Знаєш, як їх ще називають? Оля посміхнулась. Тож, ну таки, і вигадав хтось. До речі, вже є листя липи, тому можу поділитися, як пекти з них матуржаники. Та що там розказувати? Те ж саме з дотуванням листя липи, воно хоча б смачне. Треба Андрія попросити нарвати. Ти гадаєш, це так просто, хмикнула Оля. Діти на верхівках дерев щипують. Десь те нарве, сказала Варя. Щеваль теж повищипували усюди до землі. Але ж приносив трохи. Я варила борщ, забілювала молоком, діти їли. Уже починає підніматися кінський щевель біля озера, на луках, з нього теж можна щось приготувати. Але чули від людей, що від нього одразу жовті зуби, болять і кришаться. Тоді не буду дітям давати, щоправда, від лободи їм на краще. Нагодую їх вареною лободою, і такий пронос починається, без кінця по ногах тече жовте. — Та й животи одразу починають пухнути, — пожалілася Варя. — А ти все одно сушило буду, а як висохне, перетирай на борошно, бо і буде що чого пекти, маторжаники, — порадила Ольга. — І листя липи піде, теж суши на борошно, згодиться. Ще варить коріння лопухів, але та бовтанка дуже вже гірка. — Стільки страв, не знаєш, що й готувати, — сумно пожартувала Варя. — Мало не забула, — Ольга ляснула долоною по коліну. У матержанники чи оладки, зви як хочеш, можна додавати мох із дерев, тоді вони пухкі будуть, як на соді. Грюкнули двері, і зайшов осяєний усмішкою Андрій. А що я при ній, – радісно сповісти він, – справжню картоплю і кропиву. У нас справжнє свято, – сказала Варя, – сварює для вас усіх борщ із картоплею і кропивою. Дітям залиш картоплю, – прошепотіла їй Оля, – борщ з з лушпинням. Андрій пішов до дітей. Він взяв на руки Сашка, а Маргаритка сама всілася йому на коліно. «Ти приніс ховрашка?» – спитала, хитро примруживши оченята на мистинки. «Не спіймався сьогодні ховрашок?» – відповів він. «А коли спіймається?» «Скоро. Я залю у його днірку водичку, він закається, вилізе, а я його хап і принесу Маргаритці». «Не обдуриш, допитується і в очі зазирає. «Я коли з тебе дурив?» Доки Андрій бавився з дітьми, Варі заходилися готувати борщ. «Ледь не забула розповісти новину», – сказала Ольга, яка вже збиралася йти додому. Дякую Я ж тобі казала, що наприкінці березня розпустили актив». «Так, до мене вони навідувались в останній, всередині березня. Я тоді зварила юшку з конячим м'ясом, поклала у миску кілька шматочків, щоб дітей погодувати». «Воно так смерділо карболкою, що носа не навернеш», – згадала Варя. І саме тоді червона мітла увірвалась у хату. Почали нишпорити усюди, заглянули, як хворони у кістку, в кожний глечик, усюди порожньо. Тоді Ганна, грець би її вхопив, підійшла до столу, викинула м'ясо на долівку, ще й ногою потоптала. «Не можна, каже, таку гидоту дітям давати». «Її грець уже вхопив», – сповістила Ольга. Жирувала, кадалася, як сир у маслі, та на все шкоду масляна. Як поперли активістів на роботу, так вона швидко змарніла. То була гладка, як бочка, а то стала, як скелет, і незабаром почала блювати кров'ю. З тиждень вдома прохарчала кров'ю і все. Кажуть, кров лилася з неї струмком. Напилася людської крові стільки, що аж із рота полилась, а її батько живий. А старий тисяч ходив по сусідах, просив дати в борг борожна. Ти гадаєш, хтось дав хочменьку? Ніхто. Зненавиділи їх усі. А коли вже заслаб зовсім, то боліс на город пастися. Пастися, так казали, коли знесилені люди лягали на землю і їли траву. Там і залишився лежати. Гадали тислюки, що вік царювати будуть. Не вийшло. Пропали, як камінь у воді. У повітрі кружляв теплий запах життя, вивітрюючи сморід смерті. Здавалося, сама весна хлюпнула на землю надію. Люди, схожі на скалети, обтягнуті шкірою, виходили на городи, з надією клали у землю ті зернята, які зберегли для посіву. Варя подіставала зі схованок насіння буряка, чорнушки, моркви, знайшла навіть гарбузове насіння, трохи квасолі та два початки кукурузи. Але не було картоплі до посадки і жодної зерни жита чи пшениці. Варя була у розпачі, коли нагодилася сестра і принесла за плечима півмішка картопляного лушпиння. «Буде тобі картоплі на посадку?» – сказала вона, відхекавшись. «Де ти взяла?» – здивувалась Варя. «Де взяла, там вже нема?» – усміхнулася вона. Сусіди, які від мене через одну хату жили, померли ранньої весни. А Я рвала у них на городі кропиву і, дай думаю, загляну у льох. Я туди, а там два повних кошики лушпиння, уявляєш? Один собі лишила, а це тобі. Господи, Олю, Варі мало не розплакалась. Тепер у нас буде картопля. Це ще не все. Ольга склала на грудях руки. Завтра принесу добрячий клонок жита». «Посилали нас засівати поля, тож я потихеньку натягала», – пошепки сказала сестра. «Але ж глогоспів красти неможливо. Казали, що якийсь чоловік прив'язав у штани біля матні мішечок, куди ховав посівне зерно. Так його спіймали і засудили за законом про п'ять колосків. Так тож спіймали, а ми робили мудріше. Я понашивала маленьких мішечків, тож ми з Іваном сіємо зерно, нишком насипаємо у мішечки». І одразу ж їх закидаємо у посадку, яка біля поля. А там мої хлопці збирають їх і гайде додому. Я, я навіть не знаю, як тобі віддячити. Варя розгубилася. До горла підступив клубок. Не треба мені нічого, сказала якось сухо. І швидко пішла. Вже на порозі сказала. Якщо завтра не принесу жито, то післязавтра певно. Варі ще почувала велику слабкість, але вже потихеньку... Виходила на двір, ходила по городу, розмірковуючи, що іде краще посадити. Коли прийшов Андрій, сповістила радісну новину. «Як добре зрадів він! Я попрошу у голови коня і плуг, зорю землю, і будемо чекати врожай. Тепер не пропадемо!» Андрію Варя посерйознішила. «Мені треба з тобою поговорити!» Усмішка миттєво зникла з його обличчя. «Щось трапилось?» – стравожено запитав Варю. «Тільки ти не ображайся на мене, але ця розмова повинна була відбутися, рано чи пізно». Варі вешкодавалось кожне слово, але вона продовжила. «Я тобі безмежно вдячна, що ти витягнув нас із пащі смерті. Спасибі тобі, що ти завжди був поруч і ділився з нами останнім кузним хліба». До кінця своїх днів я буду пам'ятати твою доброту, але... але я законна дружина іншого. Я не знаю, де він, що з ним, проте...» Варя замовкла. І безмежно болюче було казати ці слова, які вбивали надію чоловіка, що врятував її життя. Вона бачила, як тінь смутку накотилася на його обличчя і який біль був у його очах. Він може повернутися будь-коли. Я вже можу пересуватися, робити всі хатні справи. Тож тобі нема потреби ночувати у нас. Якщо хочеш допомогти згоратися, засадити город, я буду тобі вдячна. Але поки що є я і є ти. Нас немає. А якщо він взагалі не повернеться? Спитав він глухим голосом. Поки що не знаю. «Я зорю землю, допоможу засадити город. Буду в усьому допомагати», – сказав він, не задумуючись. «При потребі я знову віддам тобі останній окрець хліба. А ще я буду чекати. Я вже звик до чекання. Одне прохання. Ти дозволиш мені спілкуватися з дітьми. Сашко ще маленький, а Маргаритка все розуміє. Вона так звикла до мене. Не хочу її розчаровувати, То можна?» Іван помер у середині червня.